Jo quando hi va forai cantava Còtules musicals en Rafel Corbí, avui la cantautora Maria La Blanlanco. I va por ahí cantavaió Quan hi va porhir Quan hi va porar i cantava. Unes minuts amb el nostre espai per descobrir-vos la veu d'una cantant, guitarrista, violista i compositora que fusiona diversos estils musicals en les seves cançons. Ella és Maria La Blanco. La seva música va des de la bossa nova a la rumba, passant pel funk i el bolero. De família gallega i andalusa, nascuda a Barcelona, han registrat el seu primer treball discogràfic, cantautora, publicat per Satèlite K al 2020. Està a la venda a totes les plataformes digitals i és una recol·lecció d'aprenentatges i vivències d'aquesta artista. Vos i empiezo a ancaradan. Com les de currículum no sé on acabaràn. En una tienda de rock. Carga. Con miles de currículums no sé dónde acabarán En una tienda de ropa o en un supermercado Al final del día y quiero acabar con trabajo Tengo que cantar Para no pensar Que seguramente acabe Trabajando en un bar. Camarera. Yo vine que a cantar y me quedé sirviendo. Camarera. No tengo fines de semana ni tampoco tiempo. Camarera. Camarera. Aquests aprenentatges, aquestes vivències les transforma Maria Blanco en cançons que evoquen felicitat, eufòria, dubte conflictes i també solucions i l'assoliment de coneixements personals composicions que tracten d'històries quotidianes deixant espai també per reivindicar temes socials com la diversitat o la igualtat. Cantautora presenta una veritat d'influències musicals que transiten entre els ritmes llatins la música mediterrània, el flamenc amb pinzellades de bossa nova o de funky Des del punt de vista dels missatges hi trobem cançons que neixen de la necessitat de compartir idees i que expliquen noves maneres de viure com cantautora, la cançó que acabem es, que, d'escoltar que reivindica l'art i les persones creatives o aquesta, Descalços que parla de la diversitat i la igualtat d'oportunitats Anem fent camí plegats Anem caminant Nens de la selva som Volem morar Feta amb alemany De colors nous i diferents Som de cartró o oh, de paper Hi ha que són roses, altres clavells Som de tot tipus, com els ocells De colors nous i diferents Som de cartró o oh, de paper són roses, altres clavells Són de tot tipus, com els ocells Estem repassant amb aquesta càpsula el disc de Maria La Blanca Aquesta cantautora Cançons com per exemple No m'he quités l'alegria Una altra de les cançons de l'àlbum Que parla de manera espontània i malauradament natural De situacions incòmodes que viuen algunes dones en l'actualitat Amb un àlbum on també hi trobem cançons Que accentuen la importància de les petites coses del dia a dia vieja y las que en que llegan por un mundo que novado que guaar pedo canto por lo vivio y lo que ti en què que no sea un tam contra solo ser nosotras le canto a la Vull us hem volgut presentar i descobrir la seva veu entre nosaltres, Maria La Blanco, el disca cantautora del 2020, un disc com hem dit publicat per Satèl·lite K i que podeu trobar ja a les xarxes socials també amb tota la informació, especialment el videoclip també del seu primer single Cantautora. Maria La Blanco, he parlat aquí, en Rafael Cortit. Ai que la calle no sóc tu, ja i canimco te lo tiene que tragar, te lo tiene que tragar y tu perro pillo y silbido, no quiero escuchar y lo que tiene que pasar que no seamos menos ni tampoco otras, solo ser nosotras Le canto a la...